الحمد <أمال> المصطفى صلى الله عليه وعلى آل واصحابه و أصحابه الكرام الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحم بسم الله الرحمن الرحيم الكافر الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم الصائم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa tabihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pagi ini sampai kita membincangkan bab ya. Yaitu yang berhubung dengan ibadah haji dan umrah kita. Arti Murtad pada bahasanya ialah darah Darah Pada istilahnya ialah denda yang dikenakan atas orang yang berikram Sama ada kerana meninggalkan yang wajib Atau membuat yang terhalang Atau kerana eh, maaf Atau membuat yang terlarang Atau kerana terhalang Jadi tiga sebab ni yang menyebabkan kita kena tak Kita tinggalkan yang wajib Atau buat yang terlarang Atau kita terhalang Tak dapat meneruskan Ibadah itu kerana sebab-sebab yang tertentu. Kita juga kena bayar Tak ya. Dijadikan perkataan dam itu Sebagai nama bagi denda-denda ini Ialah kerana kebanyakan denda itu Bermula dengan menyebelih yaitu mengalirkan darah binatang ternakam Jadi diambillah perkataan darah itu Dijadikan nama bagi dam Atau bagi denda ya. nah, Tapi kalau denda-denda lainnya Tansi penyebelian itu Pun dinamakan juga lah dam ya, Hatta kita membayar sedia Yang sedikit itu pun Sedikit dam juga lah ya. Dan apa kekepahannya dam ini dikenakan ya, Kerana Ibadah Ibadah yang kita buat ni. Kalau kita tak dapat buat sesuatu itu Kerana sebab buat yang tertentu Kita diberi peluang Untuk mendapatkan pahala dengan cara lain ha, Jadi oleh sebab kalau kita pergi ke haji Misalnya tak dapat buat yang wajib Kuranglah pahala ibadah kita ha, Tetapi kita boleh tampung Boleh dapatkan pahala yang macam itu Dengan membuat sesuatu yang lain ha, Jadi itu dikenalkan Awak tak dapat pahala Awak bayar tak lah dan bayar tak apa sedekah lah pada fakir miskin Itu tujuannya Di Mekah tu banyak penyembelian-penyembelian yang disuruh Ya, iaitu penyembelian dami Dan tu Kemudian ada penyembelian lain lagi iaitu penyembelian hadiah kepada Kaabah. Ya nah, Tapi hadiah pada Kaabah tu maksudnya Bukanlah kaji Ka'bah tu apa tu lah Kaji fakir miskin yang ada di selilih Di kawasan Ka'bah atau kawasan Mekah nah, Dan ada korban Ada apa-apa lain lagi ya. Jadi tujuannya kalau kita tak dapat pahala dari satu segi, kita cari pahala dari satu segi yang lain. Tujuannya supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gitulah seterusnya kita dalam dunia ini, ya? dalam hidup kita. Ini. Seberapa banyaklah kebajikan kita nak buat, kita buatlah. Kalau tak dapat dari segi lain, cari dari segi lain. Orang yang ada uang, dia buatlah kebajikan dengan uangnya yang tak ada wang buatlah kebajikan dengan tenaga wang dengan lisan, dengan zikir kepada Allah dan macam-macam ya, jadi masing-masing tengok bagaimana kemampuannya dan kalau ada dua-dua kali, Alhamdulillah ya. ha. kalau kita perhatikan para sahabat Nabi وعروh, ya, adalah merupakan orang-orang yang paling kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling utama untuk cari pahala untuk cari fahle bagi diri mereka. Paling utama mereka. Jadi ya? ada di antara mereka itu yang merasakan kerugian kerana dilihatnya ramai orang-orang kaya ni dapat menggunakan harta mereka, bisa bilang. Berjalan Allah. Dan mereka ni tak ada harta apa-apa. Jadi mereka rasa rugi lah pasal tak ada harta, kerana tak ada harta. Tak dapat nak buat kebajikan yang dibuat oleh sahabat-sahabat yang ada harta. Ah ha, sampai mereka berjumpa Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, rahab ahlul uzur, ahlul ahlul uzur bil ujur. Siapa ahlul uzur bil ujur? Artinya Orang-orang kaya ni sudah membolot bahasa Ya Rasulullah. Ah, bolot, bolot, balut. Ya, kita kata bolot dia. Sampur, balut. Tapi kata kenapa? Kamu kata begitu. Mereka kata itulah Ya Rasulullah. Kita senayang, mereka senayang. Kita baca apa-apa, mereka membaca. Tapi mereka ni mempelajari membelanja. Bahasa, kita berita, kita tak ada apa Jadi, mereka lebih banal, banyak. Banyak banyak. Maka Nabi hadalah kata bukan kata sesek kamu itu juga kah zikir kamu kepada Allah taala apa kah kamu sebut la ilaha illallah taala ha. Dalam satu riwayat lain ya, Mereka kata mereka punlah sedang kita buat ah ha, yang kita sampai kita tadi kita contohkan juga Nabi kata itu kelebihan oh, Allah taala berilah tak ada siapa lagi yang nak tahatik Ya, memang Allah bahan nak beri mereka Ya, itu kelebihan pada rumpa Ya, itu keuntungannya Jadi Apa yang saya sebutkan ini ialah Kita kena cari bala dari mana-mana Oleh sebab itu diaturkan, tak apa buat ini Buat ini. Apa saja Apa saja kita mengikut syariat Ya, mengikut bagaimana yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Buat dan kerana meninggalkan yang wajib yaitu menyembelih seekor kambing kalau tidak mampu sekolah dia kalau tidak mampu berpuasa 3 hari pada musim haji di Mekah dan 7 hari apabila kembali ke negeri. Jadi ini dam tinggal kewajiban ya. Maka dam tak mampu ...dan kita perhatikan di situ... ...kita mesti menyambilkan karir... ...itu yang pertama... ...kalau tak mampu... ...baru kita pindah kepada yang lain... ...ini cap tersebut... ...tak boleh pilih... Ya? ...lagi kita mampu, kita pilih... ...kita pilih... ...ada karir... ...jadi jual... ...ada uang... ...sebagai harga karir... ...kena pilih tu. ...sebab jamnya itu macam... ...ada jam yang boleh pilih... ...mana satu nak buat-buat ada yang ada datang yang tak boleh pilih ini terpaksa dam yang tak boleh pilih buat yang pertama kalau tak mampu yang pertama baru buat yang kedua meninggalkan bermalam di muzdalifah bermalam tiga malam di Minah lontar jabal akaba dan tiga jangkah tiap-tiap satu dikenakan satu dam jadi ini ada empat cara meninggalkan bermalam di Muzdalifah Ini satu tak. Kalau awak tak dapat bermalam di Muzdalifah. Meninggalkan uh, tiga malam bermalam di Minah. Tiga-tiga malam dia tak bermalam. Dia kena satu tak. Tiga malam tu satu tak. Ya. Melontar jamrah Akabah dan tiga jamrah. Ini satu ya melontar e, jamrah tulang akabah dan tiga jamrah dikenakan satu jam jadi meninggalkan bermalam di Muzalifah satu jam bermalam di malam di mina satu jam melontar jamrah tulang akabah dan tiga jamrah satu jam jadi melontar jamrah satu jam tak kira hari buruh ke hari buruh semua kan? itu dikira satu jam bukan satu hari satu jam bukan satu jamrah satu jam pokok kepada itu. Assalamualaikum. Tapi kalau dia meninggalkan satu malam daripada malam-malam alamina dikenakan satu sumpah makan. Tak ada dendam. Satu sumpah makan. Itu namanya ke dia. Dua malam, dua sumpah. Meninggalkan dua biji batu. Kita kira jablah tu 137. Tapi kalau tinggal dua biji saja yang tinggal, ya, maka dikenakan dua cupong, benar. Tiga biji atau lebih satu jam cupong. Ha. Tiga jam rawan, ha. dia mesti kasut kita. Ya, jam rawan tu itu yang kita lontar, tu jam rawan. Tapi batu kita dipanggil kapal, kita cuba katakan Arab bukan benda batu baru yang penyelidik itu namakannya lah bukan itu asal so asal dia dia dia jakal itu dia jakal tu pula sama penyusra dan belakangan ya jadi jika jangka itu. satu jam termasuk jangka hari tu satu jam kalau awak tak buat semua buat-buat tu payah betul Tetapi kalau awak tertinggal semua dua biji batu saja, ya, dua biji batu, dua tinpa, tiga biji batu, satu tinpa. Tetapi jangan lupa, awak ada tinggal dua biji batu dari yang mana? Ah, dari yang mana? Barangkali dari yang akhir sekarang. Semua ada tak boleh. Tinggal Yang menghabiskan besan tu dua batu kurang. Kenalah dua cuba. Tapi kalau awak tinggal di tengah-tengah, dua batu. Bermakna yang last pun awak tak lontar. Tapi kena tahu. Lah. Sebab dua dan tanggung tujuh, perang tujuh ni tak sah. kalau yang ini tak serah. Yang pertama kalau tak cukup, yang kedua tak boleh dilontar. Yang kedua kalau tak cukup, yang ketiga tak boleh dilontar. Kalau dua yang kedua tak betul, yang ketiga pun dia tak betul. Kalau yang pertama tak cukup, yang kedua, ketiga pun tak makan. Sebab dia kena ada subjek pencara. Jadi ditakdirkan semua dapat titik. Kalau berapa yang, yang kedua, yang ketiga tu tinggal dua titik tak. Adek buat. Kemudian kata Allahnya pula, satu hari dikira setiap satu. Ya, satu hari juga tercik-tercik. Maknanya, yang satu hari itu kena tercik. Nah, tidak pula rosakkan hari malam punya atau hari besok punya. Yang satu hari itu tiga. Itu kena tercik tentu. Ter ya. Empat hari melontak, kalau ditinggalkan, sebabnya kena satu tak. Apa empat hari? Hari sepuluh babu. Ini adalah kita cakap amal-amal tadi. Hari terbelak, dua belak dan tiga belak. Itulah yang wajib yang kita kena buat ya dam kerana melakukan larangan yang pertama melakukan larangan selain daripada bertubuh, memburu dan akad nikah. Ya. Ini tiga ada tak karena itu dikenakan dam takhir, dam takhir. Takhir ni maknanya yang boleh dipilih, ya, yang boleh dipilih sedang nah, takhir, yang boleh dipilih, Iaitu menyembelih seekor kambing atau puasa tiga hari atau berteruskan tiga gantang makanan kepada enam orang fakir miskin seorang setengah gantang. Nah. Cuba kita perhatikan di situ atau atau sembelih kambing atau puasa atau sedekah pilih mana satu Tak mesti sembelih kambing kalau kau buat ya. Dan diperhatikan juga di situ ber tiga gantang makanan kepada enam orang fakir miskin angka enam orang fakir miskin itu mesti kalau awak nak sedekah tiga gantang ke lima gantang ke enam gantang ke sepuluh gantang ke tak kira, paling kurang tiga gantang. Tapi kalau awak kata saya nak sedekah enam gantang, boleh. Tapi enam orang pakai miskin tu mesti kena. Lebih tak apa, jangan kurang dari enam. Kalau awak keluarkan sepuluh gantang pun untuk satu dua orang miskin tak cukup. Yang dikira bukan gantangnya saja, tapi orang. 6 orang fakir Sama juga dengan Kafarah uh, Tumpah 10 orang fakir Kalau orang langgar tumpah ya. uh, Membuat Zihar Atau bersatu pada siang Rababah 60 orang fakir 60 orang Tak boleh kurang Siap-siap orang bikin diberi satu cupang. Tapi nak beri dua cupang boleh. Tapi 60 orang itu mesti. Ya. Tetapi kalau pilihan puasa. Awak tak puasa nak bayar pilihan. Berapa pilihannya? 30 pilihan. Mesti kan diberikan kepada 30 orang. Tidak. Satu orang pun kalau berikan 30 pilihan itu cukup. Sebab dia tidak mengira, hukumnya tidak mengira orang tapi mengira dia ya di keluarga. Tapi di sini dikira orang, enam orang paling kurang yang terjaga ya. Jadi ini larangan apa nih ya? Seperti memotong kuku ya. Pakai pakaian yang jahit, pakai bau-bauan ya. Orang laki-laki menutup kepala, orang perempuan menutup muka, ini bahagian dalam nih. Nah, ini, ini yang paling ringan. Memotong satu kuku atau mencabut sehelai rambut dikenalkan seperti gedap, yaitu puasa sehari atau bersekat sekantang makanan kepada dua orang paket. Memotong dua kuku atau mencabut dua helai rambut dikenalkan dua pertiga gedap. Tiga kuku atau tiga helai rambut dan lebih dari itu dikenalkan satu dam jika dibuat pada satu mata. Jika dibuat pada mata-mata yang lain maka berulang dam. Ah. Setiap satu hari itu dia duduk dia potong 20 kuku dia samakan. Ya. Ya merap. Kuku ke tangan, kuku kaki. habis dipotong satu dam tapi tak kalau dia potong satu kuku je satu per tiga tak dua dua per tiga tiga atau lebih tapi tak tapi kalau ini hari dia potong juga kuku lepas dan sejam besok dia potong lagi lima satu tangan ini satu tangan sebagi satu ha, lebih dari tiga dan masanya berlainan ha. yang kedua Nah, jadi ini larangan-larangan yang lain. Semua larangannya apa ada 10 larangan. Memakai pakaian jahit, menutup muka, menutup kepala bagi laki-laki. Ya, pakai bau-bauan, pakai apa minyak di kepala atau dijanggut. janggut. Ya, motong kuku, cabut bulu atau rambut. Nah, ini semua dampaknya masuk jadi. Ini dampaknya, dampaknya. Dampaknya. Yang kedua, ini yang paling berat, melakukan persetubuhan sebelum talul awal. Ini kita dah bincang, hajinya apa? Batas. Hajinya Batas. Tapi dia kena bayar dam. Damnya menyembelih seekor unta. Kalau tidak ada unta, menyembelih seekor lembu. Jika tidak ada lembu, disembelik 7 ekor kambing, 7 ekor kambing. Jika tidak boleh juga, maka dinilaikan harga unta dan dibelikan makanan untuk disedekahkan. Unta tak ada. Nah, orang tak nak jual unta. Lembu pun tak ada. kambing pun tak ada. Berapa harga unta kalau nak dibeli? Oh, setiap ribu ria, dua ribu ria... Ah ha, dengan 2000 tu belikan makanan, sedekahkan kepada pakir. Okay. Nah, itu tidak kira, berapa orang tak kira. Pokoknya harga betul yang kira. Yeah. Nak kasih 10 orang, ke 20 orang, ke 3 orang, ke 1 orang, tak kira. Kira. Yeah. Jika tidak, uh, jika tidak mampu juga. Tak ada duit untuk beli unta Atau beli dua ekor kambing Maka di uh, Dan uh, tak ada duit Maka dipuatakan Sebilangan hari Yang terdapat daripada harga unta Secupa Kuasanya sehari Kalau terdapat kurang dari secupa puasanya sehari juga Dan ini jangka Jadi begini Katalah dia nak beli unta, unta tak ada Nak beli kambing, kambing tak ada tak ada bila orang tetap, tak, tak, tak, tak. Ha, Beli makanan saja dengan harga seekor berdapat. Kalau so, dia bilang saya pun tak mampu, dia tak mampu. Tak mampu. Kira ha, harganya berapa? Berapa harga utara? Katalah orang kata harga utara sekarang Rp2,000. Ha, Rp2,000 kalau beli makanan berapa cupak dapat? Orang kata mungkin dapat Rp1,000 cupak. Rp1,000 cupak. Puasa lah hari Satu jumpa puasa ni cari Ha Seribu hari tu berapa bulan ya Seratus hari dah dekat tiga bulan Ya Seratus hari dah Tiga bulan Ya tak Seribu orang Kalau seribu hari tu dekat tiga ratus Pulang eh ha, 30 pula ba. 30, 30 pula. Pasal? Boleh enggak? Kan? Iyalah, kalau tak tu boleh. Setiap hari puasalah. Apa salahnya ni kat tua makan malam kan malam ni bang? Ya. Jangan makan siang aja. Niat bayar dah dan setiap ka betul-betul sidam. Tidak mesti betul. Ya, tidak mesti betul-betul. Ini kalau ditakdirkan, ya, Ini perkara pun jarang orang lakukan yang melakukan luput. Tak tahu lah apa semua, jadi kita lakukan. Tapi kalau dikatakan, dia teluput. Bukan teluput, ada apa-apa. sudah -apa. Ya. bincang. Teluput, ada apa-apa. Dam ini dinamakan dam tertib dan ta'jil tertib artinya mengikut susunan yang ini tak ada pilihan kalau tak boleh yang pertama baru yang kedua tak boleh yang kedua baru yang ketiga tak boleh yang begitu ha, ya, tak ada pilihan dan takdir artinya gantian dengan dibuat penilaian bagi dam yang pertama ya bukan sukar dam tapi misi dia, yang pertama cuma diganti dengan ya yang lain dengan harga dan jika Pertumbuhan itu dilakukan setelah tahallul awal. Maka damnya adalah dam yang ringan. Yang boleh dipilih yang dinamakan dam takdir dan takdir. Dam yang dipilih dan ditakdirkan dengan gajinya yang lain. Bukan dengan penilaian dam yang utama. Jadi maknanya apa dia di sini? ya dan yang ringanlah yang boleh dipilih di itu yang yang, yang apa nama yang, yang kita kata-kata di atas tadi yang bahagian atas itu. ya nah, sama ada awak nak selit seker kambing atau kuasa sigari atau beri makan 6 orang fakir miskin seorang pelanggan itu bagi orang yang melakukan setelah tahlul awal dan hajinya tak lepas begitu juga berseronok antara pusat dan lutut atau mengeluarkan mani dengan tangan di kender kender si kenak damnya ringan ya. yang ketiga dam kerana memburu yaitu menyembelih binatang ternakan yang sembanding dengan binatang yang diburu dari segi besar atau kecilnya secara lebih kurang Kemudian disedekahkan kepada pakir kecil, Yang binatang yang senangkan yang awak dah tembelik. Ya. Jadi kalau awak katalah. Dia ya, buru binatang sebesar unta. Kenalah tembelik unta. Buru binatang sebesar lembu. Kenalah tembelik lembu. Buru binatang sebesar kabin. Kenalah tembelik kambing. Tapi kalau ada yang kecil lagi. Itu kena Nah, dinilaikan harganya oleh dua orang yang adil untuk dibelikan makanan dan disegakkan ya. jadi kalau dia buru binatang yang tak ada bandingannya, kecil. kecil jadi orang yang dua orang yang adil maknanya orang yang tahu tentang binatang itu sebab ini binatang yang diburu binatang yang boleh dimakan yang dilarang ini memburu binatang yang halal dimakan jadi maknanya bila binatang itu halal dimakan, tentu ada orang yang tahu kalau binatang ini dijual di puasa berapa, kalau orang buru binatang ini dia dijual berapa. Nah, jadi dua orang menentukan, nah, ini kalau binatang ini dijual di puasa, setiap harga. Nah, pakailah apa yang telah diterangkan itu. Ya. Nah, jadi apa yang nak dibuat, dibelikan makanan disedekahkan atau uh, disedekahkan pada paket ini. Atau dipuasakan menurut bilangan cupah yang terdapat dari nilai harga itu. Dia guru binatang gitu. Tak, tak sampai harga, harga satu ekor kambing. Kami mahal dengan mahal. Berapa harganya? Katalah dia kata harganya 30 rial. Ya, betul. Sekala 30 rial lah, Belikan makanan pada paket kecil. Ya. Ataupun dia kata dia tak nak keluar 30 rial tapi dia nak buat. Ke. Berapa cukup dapat kalau 30 rial? Oh, kata 30 rial dapat 15 eh, 15 suku. Apa habis jumlah dua rial, apa? Lima belas ribu. Pasar lima Boleh pilih. Nah, damnya itu disebut apa? Dam takhir, dam takhir dan takdir. Nah, Mana nya boleh pilih dan boleh suka kepada yang lain. Daripada menyembelih suka pada makahan, ya, suka pada puasa. Termasuk di dalam dam ini, ialah dam kerana mencabut pokok di tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah ni satu daripada peraturannya, kita duduk sekarang, tak boleh cabut pokok-pokok ini. ini sudah kita bincangkan dulu. La yuqtadu syajaruhu wa la yuqtadakula. Tapi kalau kita dah cabut pokoknya tu kita tanam. Pokok yang dicabut ni pokok yang mana? Pokok yang tumbuh sendiri. Pokok hutan kiranya. Tapi kalau pokok yang kita tanam, kita cabut tak apa. Ha. Ini pokok yang tumbuh sendiri. Jangan digaguh. Melainkan, kalau pokok itu perlu untuk digunakan. Dan ini sudah diterang oleh Nabi SAW. Yaitu bila Nabi Muhammad membuka Menakluk kota Mekah Nabi membuat pengisaran Bahawa ini tanah haram Haram sampai hari kiamat Tidak boleh diganggu Binatang-binatang buruannya Tidak boleh diganggu pokok-pokoknya Tak boleh dimiliki Barang jumpaannya Bila Nabi kata tak boleh diganggu pokok-pokoknya Tak boleh cabut dari apa Tertinal Abbas Berkata, Ya Rasulullah, kita kadang-kadang ambil pokok di sini untuk buat atas rumah kita. Atau buat bintik. Itu orang-orang yang iskil. Eh? Apa dia itu? Izkhir. Ini izkhir perlu, kita nak ambil. Nabi kata, ilah izkhir. Melainkan ada izkhir. Boleh. Ada perlu. Ya. Yang lain tak perlu, tak boleh ambil. Tak boleh cabut. Ha? batu-batunya yang tanah harap itu semua tak boleh digabut ya tak boleh diambil ya jadi pokok besar sejaknya menyebeli usah atau lembu jika pokok yang dicabut atau disebang itu besar dan menyembelih kambing jika pokoknya kecil atau dinilaikan harga binatang bandingannya itu untuk dibelikan makanan dengan harganya bagi disetakkan atau dipuasakan menurut kadar harganya yang dapati daripada nilaian itu. Akad nikah tidak dikenalkan sebarang dal, Hanya nikahnya tak tahu. Orang dalam ikhara, kalau bernikah nikah tak tahu. Jadi wali tak tahu. Jadi saksi pun. Ya. Tak ada apa-apa. Cukup dal itu nikahnya tak tahu. Ada ya. Itu tak tahu. dan kerana terhalang atau terkepung tidak dapat meneruskan amalan haji atau umrah setelah berihram yaitu menyembelih seekor kambing jika tidak dapat dinilaikan jika tidak dapat itu kita bawa situ dinilai harga kambing dan dibelikan makanan dengan harganya untuk disekarkkan jika tidak mampu ...dipuasakan menurut hilangan cupah yang terdapat daripada harga seinggur-seinggur itu... kemudian ia bertahalung. Ha, jadi ini hukum terkepung. Dan hukum ini... ...boleh diterapkan dalam beberapa hal yang dikira sebagai terkepung. Yang dikira sebagai terkepung. Ya? Satu masalahnya... ...yang pertama sekali terkepung ini pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad s.a.w. ya yeah. iaitulah cerita yang masyhur sehingga termeterainya perjanjian budaiyah antara orang-orang muslim Mekah dengan kaum muslimin Badinah iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah Nabi buat satu akta untuk masuk ke Mekah membuat umrah Tetapi bila sampai di satu kawasan yang namanya Khozayi, ya, orang Muslimin menahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslimin tak dibenarkan masuk. Walaupun sudah diberitahu kepada mereka bahawa orang Islam ini nak masuk Mekah itu hanya untuk buat operah dan nak kembali. Tiga hari, hari Al-Roh atau bermula bermula. Oh, tak dibenarkan. Untuk memuatkan lagi keyakinan mereka itu Bahawa orang Islam datang untuk umrah tidak lebih, Tak lebih dari itu Dikira oleh Nabi Sayyidina Osman bin Afan Kerana pada masa itu Orang-orang besar Mekah itu Kebanyakannya yang, yang berapa kita kata Yang berkuasa itu Kebanyakannya daripada kaum Sayyidina Osman Nabi Asyidina Osman bercakap Orang-orang bahawa kami nak datang ini Sebab nak umrah aina sangki bila mereka usaha pergi ke sana mereka tahan mereka upat guru mereka tak kembali kemudian mereka sebarkan berita Kononnya kena usang nah itu juga begini siapa la dia kepada bau dan dia sampai risa itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sama ada Nabi Muhammad yakin. Yang Osman itu terbunuh atau tak yakin itu. Sekarang yang kedua. Tetapi Nabi kisihakan. Kita mesti bela jadi nalaman kepada Nabi. Berihram tapi sebab kita akan masuk Mekah. Walau apa pun yang terjadi. Masuk Mekah, ikhram pun. Memang nabang Umar. Jadi kita masuk Mekah untuk membalas dengan Osman dan dulu untuk keluar memperang tetapi dia bukan berihrab tahu orang Islam itu ha. walaupun tadi belum dihrab beritahu itu belum dihrab sekarang dihrab orang-orang Quraisy, ini walaupun mereka itu jahiliah tapi tentang ibadat haji ini atau adat haji mereka itu mereka dah tahu Bila dah ikhra, maknanya mesti masuk. Ha. Itu mereka dah tahu. Secara mereka. Bila mereka dengar kaum Muslimin dah ikhra, mereka lepaskan kata Allah ha. Maknanya ini orang mesti masuk. Tapi kalau kita lepaskan dengan Allah Usman ini, barangkali dia orang tak jadi masuk. Mereka lepaskan selama Tuhan. Selama Tuhan kembali. Jumpa kepada Bapak Mismillah. Dan mereka bawa tawaran damai. Itulah perdamaian Udaibiyah. Mereka buat surat. Putih-putih yang mereka yang buat. Mereka lihat dia. Minta jangan perang selama 10 tahun. Itu satu putih. Ya. Dalam 10 tahun ni kalau ada orang Islam yang nak masuk ke air. Kalau ada orang Islam, orang kafir nak masuk Islam. Tak boleh diterima. Tapi sebaliknya kalau ada orang Islam yang nak murtad jangan ditahui. Biarkan dia balik hapul dia. Orang Mekah nak balik Mekah nak balik Mekah, nak balik jadi murtad. Ha. Dan tahun ini, orang Islam tak boleh masuk. Dia orang datang, ada yang orang Tak boleh masuk. Tahun depan datang, 3 hari. Ini masalah daerah. Nabi mahu ceritakan, tawasih tak, Tawasi tak dia maklum. Dan Nabi terima perjanjian. Nabi setuju, tujuh ingatkan kita. Ada sahabat-sahabat yang lain tak juga. Yang pertama kita harus cek rawat. Barom. Jumpa Nabi. Nabi tak jawab soalan ni. Dia kata, jumpa saya nak apa Kenapa kita mesti menghalang dengan orang-orang? Ya. Dan Abang Khan kata Saya pegang satu hakikat Bahawa Allah Ta'ala tidak akan menciptiakan Nabi-Nya nah. Maknanya kita tak akan menghalang Walaupun ini kita dah menghalang ya. Banyak mengalah, Tapi kita tak akan menghalang Saya percaya Kita ikut. Tapi dia tak akan ikut Dah ramai orang-orang Nabi siarkan, sembelih kami kata Nabi, sembelih kami masing-masing anda haram, sembelih syukur kami, buka haram, cukup buka haram, sembelih syukur kami, cukup buka haram balik. Nabi siarkan tu lupa begitu, buat ramai orang islam boleh gitu tu, lagi tak apa tu, mau buka haram dan jumpa isteri ni umur salamah yang ada saya kakak ni, saya tengok orang-orang baik dikali kat degil nampak mereka tak nak buat ni padahal kita dah buat janji dia tak masuk ni tau kata umur salamah tuan susah susah lah tuan pembeli tuan macam dah buka air dah nak masuk dia nak maknanya kalau kau dah Buka alhamdulillah. Tentu mereka takkan masuk. Sampai Nabi Muhammad. Nabi buat itu. Nabi dah buat, orang ini. Kita tak ada jalan lagi lah. Tapi dah buka alhamdulillah. Ya? Itulah dah kerana terhalang. Tapi wajib sabak lah. Wajib sabak. Wajib sabak. Okay. Tahun depannya, tahun tahun tujuh. Nabi Muhammad Muhammad. Dan mereka dah tulis dalam penyatian. Tahun depan boleh masuk. Tiga Tiga hari. Tak boleh bawa pedagang apa-apa. Sementara itu jatuh orang suami. Jatuh orang suami itu akan ikut kecil kapal itu untuk apa-apa masalah. Tapi pedagang tak boleh bawa pedagang apa-apa. Makan ini saya dulu. Nabi dia boleh. Boleh. Ya. Ah, ha. Tapi bukanlah sampai 10 tahun. 2 tahun mereka sendiri dah cabut kejadian Oh, dah tapi tak luk meka pada tahun 8. Ini jelah. Ya. Itu bercerita. Jadi itulah. Ya simbolnya dalam terarang dan Allah Taala memerangkan la in ushurd kalau kamu tersepuk kata Allah Taala maka sa'i fara min al-hadid buatlah apa yang mudah daripada hadid yakni semelih dah dan termasuk dalam bahagian ini ya kalau kita kena apa-apa hal yang tak boleh merosakkan ibadah kebanyakan tak terkepung baliklah ya. orang yang dah sampai Mekah dah ikhraf katalah ikhraf lepas itu dia sakit tak boleh duduk Mekah ya. dia temelidang ya. kukuh buka ikhraf balik cuma satu perkara saya ingat bila sudah ikhram, kemudian awak tak dapat nak teruskan, kena tabak. ah kena tabak. Mesti kabak. Walaupun haji yang kedua atau haji yang ketiga. Walaupun omrah. Walaupun omrah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sekalipun. Kerana ya. pada hukumnya, bila awak dah masuk ibadah itu, dikira wajib. Omrah yang keberapa? Omrah yang ketujuh. Dah buat omrah tujuh kali. Enam kali ini omrah yang ketujuh. Dahlah nak buat boleh. Tak buat pun tak boleh. kan? Tapi bila awak dah niat. Dah jadi wajib. Dah jadi wajib. Tak boleh undur ke belakang. Katalah dah niat ikhra. Sampai cedah kira-kira. Sudahlah. Tak jadilah aku ada apa ni? balik. Dah ah oh, Tak boleh balik. Mesti pergi. Tapi kalau terkepung atau terhalang, sakit tak boleh pergi. Cukup, tembelita cukup, baru boleh keluar. Kena tambah, kena tambah. Itu peraturan. beratnya ya. Melainkan, melainkan orang yang sudah syarat pada niat mela-mela lagi. dia harap, dia syarat. Nah, itu ada, sudah kita bintangkan orang-orang Ya Allah, aku berihram umrah dengan syarat kalau ada halangan aku akan takallul. Takallul. Itu terlambat ya. Ha, dengan diri boleh takallul. Tak ada apa apa kena, dah apa. Dan sama ada awak punya sebab awak takallul tu diakui oleh syarak atau tidak, itu antara awak dengan Allah. Ha. Ya? Berawal kan Tuhan Allah lebih mengetahui perlukah awak balik atau tak perlu Tuhan lebih tahu. Tapi dari segi zahir cara awak dah boleh balik, balik sebab hukum ada dua ya zahir dan batin ini adalah syar'iat dan hakikat hukum itu syar'iatnya mengatakan awak boleh, ah tapi hakikatnya betul awak ni sebabnya perlukah atau sengaja awak nak ringankan -ring -ring, itu hal nggak tahu. Tapi syar'iatlah kasih jalan kepada awak ya undang-undang ada tak terasa. Ini dam yang terkepungnya. Peringatan pertama, segala pejembelihan dan sedekah yang berupa dam itu hendaklah dibuat di tanah Haram Mekah. Baik menyembelih, baik sedekah. Kecuali dah kerana terhalang. Boleh dibuat di, tem di mana tempat dia terhalang. Ha. Dan Nabi buat kau dah ibuah. Awak di mana dia tak kira. Awak sampai jedak sakit. Tak boleh teruskan perjalanan. Tak jedak. Sampai Madinah sakit. Tak boleh teruskan perjalanan. Dia nak balik. Madinah. Adapun puasa yang tiga hari itu. Ada lagi satu puasa tiga hari. Boleh dipuasakan setelah, di, setelah kembali. Ya, setelah dia kembali atau kembali. Ya. Dengan ditelang empat hari. Dan hari-hari perjalanan antara tiga dengan tujuh hari. Ya. Jadi maknanya di sini. Puasa tiga hari itu mesti dibuat di Mekah dia dia kuatanya apa? 10 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari bila kembali ke negeri tetapi katalah dia tak dapat kuat di Mekah yang 3 hari boleh dia kuatakan ke negeri, boleh tapi dengan cara diselangkan antara 3 dengan 7 tu 4 hari dan kira hari-hari perjalanannya kalau sekiranya perjalanannya itu lama Untuk sampai ke Mekah Kalau dulu kita naik kapal Mekahnya lama Ah, Hari itu semua kita tolak Maknanya Katalah dia punya perjalanan ke Mekah 10 hari Oh 10 hari Jadi Dia tetap nak puasa 3 hari di Mekah tak dapat Dia balik negeri Macam mana nak puasa ni? Yang 3 hari ah, Puasa yang 3 hari dulu Tak puasa yang 3 hari Selangkan empat hari Tambah lagi puluh hari Empat hari ni apa? Di harinya ni yang diselangkan ni yang dikosongkan dengan hari Apa kata empat hari? Itulah hari raya haji Tiga hari lepas hari raya haji Sehari tak boleh puas Jadi kita takdirkan hari tu ada Itu empat hari selang Habis apa? Tua hari Perjalanan saya dua hari kalau sekarang kita berjalanan satu hari jalan, eh, ada, mereka bertembal satu hari, ah, lima hari lah selang. Jadi puasa tiga hari, selang lima hari, batal bulan tujuh hari. Ah, itu bayar jamnya. Itu kerana tak dapat dibuat jam yang tiga hari itu dipeka. Seperingatan eh? yang pertama. Yang kedua, tidak harus bagi seseorang yang dalam ikhram Bertahalur sebelum masanya Kerana sebab sakit Bahkan dia wajib bersabar dalam ikhram itu Hingga Jika telah berlalu masa ikhram hajinya, hendaklah ia bertahalur dengan amalan umrah Katalah dia jahniat haji Takjit kita bilang tak boleh halal. Tapi dia tak dapat nak sempurna kan. Berlalu masa hadir. Harap hari tak dapat pergi. Dia kena buat Allah. Ya. Dia kena buat. Ini semuanya. ya. Tadi saya dah cakap. Kalau ada halangan sakit kapal tu. Itu semuanya kalau sekiranya kita boleh. Kita tak boleh teruskan. Kerana tak tahan gitab. Nak kena balik sendiri. Ini kerana sakit saja Dia aja kalau kau kau tak boleh sakit. Nah, itu tak boleh. Kena pergi. Sakit pun tak boleh. Kalau ke Arab tak sakit tak boleh pun Ini hukum sih. Hukum untuk orang Mekah dan untuk orang yang bukan dari Mekah. Kalau dia memang tak mesti balik kalau dia memang tidak mesti balik. Tapi kalau dia kata dia mesti balik. Masa di sini dia tak boleh duduk melompat pasal yang alam kau besar dia mesti balik lagi. Ai nah, tu baguklah juga dalam guruman oi antara. Ha. Ini dia tak nak balik. Dia nak duduk gaji tu tapi dia kata saya sakit tak boleh alah apa. Masa boleh? Tak boleh tahalau kalau kena sakit. Tapi dia boleh tahul kerana tak dapat nak menurutkan kerana ada hal-hal. Dia besar Kerana sakit. Maknanya sakit tidak ada halangan untuk awak menurutkan. Apa halangannya? Saya sakit. Boleh juga awak lah pergi lah. Tak boleh jalan dengan angkat lah. Eh kereta apa boleh? Ha nah, duduklah ke Arafah. Yang pentingnya apa? Arafah. Ini bagi haji. Tak, tak boleh jalan... Tawa, nak kereta Jujur ha? Tak boleh niat kereta, jujur Boleh ha. Tapi dia kata saya mesti balik Ah, ha, Itu lain Saya mesti balik Pasal sakit, ni tak boleh kena terus Apa-apa Terhalang ha? Ha, Itu pun dalam hal yang macam ini, Ulama' katakan Dia tak boleh terus terhalur di tempat. Tak boleh dia mesti keluar dulu di kawasan yang jauh. Karena kira-kira dia tak dapat balik lagi. Dia tak lalu. Sebab lagi kawasan bekas itu maknanya dia belum lagi usul. belum. keluar. Jadi dia mesti bersabar. ya. Jika telah berlalu masa ikhram haji, dan ia bertahalur dengan amalan umrah dan wajib mengkabar haji itu. Hukum ini dikenakan di atas orang yang berikhram tanpa syarat tahalur. Ha. Tanpa syarat tahalur jika ia sakit atau ada lain-lain halangan. Kalau sudah ada syarat tu tak apa. Dia boleh tahalur, dia balik. Ha. Ini tanpa syarat. boleh sebab itu, Orang-orang yang merasakan dirinya Mungkin ada halangan Ya Dia buat salah dalamnya Sekira-kira Kalau ada halangan Sudah ada dia punya salah Tapi jangan lupa Jangan lupa Sabah Mesti. Cuma ini dia membolehkan Tak kalung saja dengan tak ada apa-apa Bagi apa nasyarakat -apa. Kalau ia telah boleh haram dengan syarat tahalur, bolehlah ia bertahalur tanpa dam jika ia tidak disyaratkan tak itu pada niatnya. Kalau dia memang syaratkan ada dam pula, dia kena dam. Tak ada syarat, tak ada dam. Jadi syarat sahalur tanpa dam pula atau tak sebut dam? Tak ada dam. Ha, kita tengok masalah yang ketiga. Orang yang dibolehkan bertahalur kerana terhalang ini Ialah bagi orang yang benar-benar terhalang Dan tidak sanggup hendak melepaskan dirinya Misalnya hmm. seorang itu ditahan kerana berhutang Padahal dia sanggup membayar hutangnya itu Tidaklah boleh ia bertahalur kerana terhalang okay. Dia ada hutang hmm. Orang yang hutang nanti kita cari Eh, kenapa dia tak bayar pula pergi ofrah? Eh, ustaz tak bayar pula pergi ofrah. Katakanlah ini orang, Misalnya dia pergi Jeddah, dia tahu kat mana, -mana dia tahan dekat Jeddah. Ya. Apa punya ustaz kau tiba-tiba. Ya. Ku Ya. Dia boleh. Orang dia boleh tahan dia. Ya ataupun katalah orang perusahaan dia berseorangan tak boleh kalau warang takak Bila, tak mahkamah pula orang dia pergi lagi mencegah dia kena balik kena balik oh, adakah dia dikira orang terhalang sekarang kau tengok kalau dia orang yang mampu bayar sengaja dia tak bayar dia tak boleh termasuk dalam hukum yang lah dia jangan lari Duit ada semua tak bayar utam pergi lari ya. Tapi kalau dia tak mampu Memang tak mampu Dia boleh masuk dalam gulungan orang yang terhalang ha. Memang tak mampu baik Ini kena tengok Sebab satu daripada Syarat ya. Orang yang pergi haji itu atau omrah atau apa atau belayar biasa pun. orang yang ada hutang tak boleh belayar, ada di negeri dia menainkan dengan izin orang yang punya opak belayar pun tak boleh keluar pergi silakan izin ataupun ada wakil nah, dia nak belayar, dia kata saya punya hutang sama saya punya wakil ada. minta kepada dia tapi tidak dia lepas tapi wakil tak ada izin tak ada apa live gitu tak boleh. Jadi satu daripada saran dia mesti tak ada apa-apa tangkap foul dengan orang lain. Dan kalau ada tangkap foul dengan orang lain, orang lain tu boleh tahan dia untuk meneruskan pelayarannya. Misteri pergi sampai dengan suami. Suami dah sampai tangan suami kerja kembali, kerja betul-betul. Dah ada talu, so. dah talu. Ada eh, pak ada, ada hello. Kalau boleh talu, ya. Wajib bayar dah. Ini suami ada hak tahan ke tidak? Ya. Dalam mazhab kita, suami ada hak tahan. Semuanya ada mazhab lain yang suami tak ada hak. Setelah saya maling, suami tak ada hak tahan kalau Haji Fartu. Haji Fartu. Haji Sunnah, dia boleh tahan. Tapi dalam mazhab kami, hati Haji Fartu pun, dia mesti ada hak tahan. Semua berdosa ke dia atau tidak? Tengok. Kalau dia takkan pergi kerana dia memang tak suka dia pergi atau tak ada sebab atau apa semua, dia berdosa lah. Dia tanggung lah berdosa. Tapi kalau dia rasa akan orang ini belum perlu pergi lagi pasal ada sebab-sebab yang tertentu memang syarak pun mengizinkan, dia tak berdosa. Tengok keadaan. Yang keempat orang yang terhalang wajib mengqada haji atau umrahnya yang wajib sahaja ha. orang yang terhalang ni hanya mengqada haji atau umrahnya yang wajib nak lah. maknanya yang pertama ya? tapi kalau yang kedua yang ketiga dia terhalang tidak wajib ya yang ni kerana haji kerana menun menunaikan rukun Islamnya atau umrahnya seperti yang diperkian itu. Ataupun haji dan umrah. Nazar atau tabak. Ini wajib tabak. Nazar atau tabak. Yang tabak ni tu pun. Dia alam juga. Kena dia tabak. Dia teralam. Ini yang terhalang saja. Tapi yang lain. Yang merosakkan ihram dengan yang lain-lain. Tetap kena tabak. Walau haji kedua. Walau haji ketiga. terhalang ni saja. Haji yang kedua. Yang ketiga. Tidak wajib. Tabak. تكيو حديث دماء بقنا عام الان اهداف بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ارفعنا بما علمتنا رب يعلمنا الذي يهفعنا رب فقهنا فقه اهلنا وطرابات الناحيليننا مع القضر انت ذكر وفي وفقنا وفقهم لما تصديقه وانت فعلا مصالا وعوذك الكل حرالا دائما واخل الله سياع لنا محوات الحير ونفاة كل شر ربنا أطرح لنا كل شؤونا في رضى ربنا فلا عيون نغدي عنا ربنا كل تيون قبل أن تأتي النار الزمانون وأقر السر أن تكرم من تدر وصلات الله يتحشى المستقبل من إلى الحقي دعانا والوفا بكتاب في الناس الشفاء وعلى الآله الكرام الشرفاء وعلى الصعب المطابه الضرار الحمد لله رب العالمين.